Maina, saseban eta joan harbeletxe betia intzina elkarteko kideak. Jean Michel kolegioa nola okupatu sinuten duela urtea, beraz, espikatu da okuzue. Baina, nahi genuke jakin horrein, susen nogen aden, eskola hori edo etxe bizitza hori, xerorak aipatzen ditugu, lefi dola kroa kongregazioko xerorak, baina etzen horien hastapenean etxea, nola pasatu da? <coughs> Azkenean, horiek eskuratu dute egoitza hori hostibarreko eh, eh, elkarte baten gaindik, zenta eraikina hori, eh, beraz, eh, feeraikia izan da, eh, behroita ama eh, bostean, eh, mila bederatzei unta behroita ama bostean, eta horiek eraikizuten eh, bastimendu hori, eh, parte zaarena, galde giten duguna egun, eta bastimendo hori eraikia izan zen uh, ostibarreko ofiziale in uh, lagunzari esker denek parte hartu zuten ostibartarrek ere dirua eman zuten eta beraz elkarte horrek uh, ostibarreko aurrak estenz ezten zitien. Eta beraz lan egindu kaxikamak sola idurrogeita laua hartio eta idurrogeita lauean elkarteunek esuen geio bere lanas egitzen ahal uh, diru arazoi, arazoien gatik, eta bon arazoi desberdinen gatik. eta beraz uh, eskaini zuen bastimendu hori eta uni rotutako luja uh, diustuki uh, kongregazioneari hoiek uh, ahal geio zuterako, uh, diru inaldetik, sostut. Uh, eta beraz, uh, lan horren uh, segitzeko, eskuntz, haurren uh, eskuntzaz arduratzeko, eta beraz, uh, kongregazioniak ukanzien uh, kitorik uh, ekarpen bat zen uh, juridiko ki, eta beraz, ukan zuen bastimendu zaharena, uh, eta unilotutako lorra. Mm -hmm. Kolegio izan da lusaz, eh? Kolegio bat izan da, gero egoitza hori hain bat urtez, eh? Horri da, astapen batean zen gehiago elkarte batek zuen kude altzen eskuntza uh, be, garaian uh, iten zen bezala eta gero be eskola bat bilakatu zen eta kolegio bat beraz kongregazioniak erosirun bastimendu hori berak xosak baitzitien eta gero uh, berak um, berak nora ekan alokatu du kitorik uh, behor uh, um, katolikoari berak segitzeko uh, lan hori uh, duztuki eskuntza uh, garat eko, hampizkat garapen uh, erraiten zen notario papirretan uh, juridiko ki, beh, garapen sosiala eta kulturala bulsatzeko. Mm -hmm. Prezeski, eh, uh, azterketa sakon bat ere mandu zui, nola, ze presiotan egin zen salmenta edo emaitea zeren uh, eta, beh, zuen suskripzio lotua da horri, biztan dena, zero galde giten baitu zui, zero euro, ez zuzue pagatuna etxe hori, uh, explika atzeko berbada zer um, gaitik um, galdegiten duzu hori donestiko etxe hori berri zitzultzea populakuntzari hori da zentzua zuen suskriptzio kampainaren zentzua baina uh, baina <laughs> Bai, <laughs> bai, ez nahi dutexan baduzue beraz etxea, bada ere bai. luk pesa bat, hori espikatu eh, duzu mezala joana emana izan zen uh, xero oreri, horiek okupa dezaten etxe ori. hori, horai galde giten duzu egi bererat itzultzia uste dut ere uh, saltzen eman dutela etxea hori da? Jakin bai, duzu ezar da, izan dira zukomugu samaitzu hor askan uh, ilabeteetan, erten zutenak basirela irosle batzu. Eta horiak hori jantzakutean ere. Azken aldean dukanditu gularik telefonian, jantzakute, bastituzela erosleak. Eta orduan beguk pensatu dugu, beguritako importanta baita bastimendu horiuk aitea ostibaren, beguk erosiko gina ginuela... Jakin duzu ez zepreziotan xaltzen duten? Eta hori ez, hori da problema Hori ez zuzue eh, jakin? Ez uh, zugu jakin zomatetan uh, xaltzen duten Horre dianguk, enztimatu dugu Zomat uh, aurruiten alzuduen uh, gaur egun Eta ara, abe jakin ez 0 aurrutan okandutela uh, Inflastioa arzen dugu kandutan 0 iten du 0 iten eta beldur zileste behar da uh, Egin ez dirua Ego itza horren gibelian edo hmm. Hori especulazio, da eta espikulazioa egin dezaten zentaegia da hor hor uh, dira zinez notario batekin aztertu ditugu paper horiek seriorioki uh, beraz, eta zenta uh, auzitegian pasatu ginelaik horiek eekarri zituzten eroste eta ekarpen paper horiek frogattzeko diableak zirela uh, egoitzaren gitabeak jotuki uh, eta beraz. Az, paparoyek aztertu ditugu, eta hor, ikusi du dugu argiki notarioarekin, ukantzutera basti emendu zaharren hori eta luja, kitoik garaian, eta gainera, lan horren segitzeko, eran nahi du, garapen sozial eta kulturarren uh, bulsatzeko, justuki uh, ostibarren eta errealde hortan, beraz guk ahunt zuzena eta legitimoa atsema dugu, ebe huai... Uh, Euh ohiak le coucoua o kanoute garayan et awayi kuk ba du goure projecto ida silu buna gainera euh sertski et guk projecto proiektu bat vashtimendo kena ko ta proye goure gainera justuki uh, um, bastimendu um, euh <coughs> Uh, egite, fern, betiranik pastimendu hori zanda garapen uh, sozial eta kultura egin dako eta gure proiektua bide horretan segitzen du beraz guk ahont uh... e, Justuki zendako zuen iduriko errefusatzen dute zuen proiektua beraz zerorek Kultur uh, gune bat proposatzen dute zuen zer gaitik ez eh, dute zuekin eh, itzegin eh, Pentsatu duzue eh, razoen bati? Eh. Euh écoutez non la pachatouden ou uh, Juan uh, de Londra acheté à Pignan gure projecte orchestre dugu gou euh propos chat tout ça au poutane Hori ojekak zuen bezala guainzin, uh, um, eskuntza katorikoak. Eran nahi du erabiltzen alduzula bastimendoa, kitorik. Mm -hmm. Baina oiek egoiten dira jabeak eta gu, eta elkarte batek du kitorik erabiltzen um, uh, bastimendoa. Hori proposatu zuten uh, momentu batean. Eta bon, askiuntza pasatzen zen gure uh, ergahizketa. Baina... Uh, Guretako izan da ere piskat presione bat uh, Ostibarreko eta ingurretako autetxibatuen gaindik uh, Bulsatua izan dena Zenta eginan haiginen hai udautan, haiginen da ikizketan uh, xerorekin uh, Oiekeran zaukuten bombe akomatuko gira ergarrekin Eta hukanginuan uh, arrete municipalderako bat uh, Donestiko ausapesak uh, igorri ziena Erranez gu Landosa ginela eta hori guzia behar um, eta beharzergu uh, ber gazte horiek kanporatu bastime dutik eta Hortikigoiti da prosedura juridikoa ideki eta hori guia, Xerrurek erran baiit zuten ere preune bat ukaiten bazuten edola uh, menaz itegian uh, afera eramanen zutela, Baina hastapen batean ezten zuten horiek ez zutera nahi Beraz, en ustez, hori izan da piskat uh, piste bat? Zu, en ustez, beraz, izan zuen, sustengo eskasa, edo, haute txibatzuak izan duten diajeraren da, gaur egun egoera ortarat, heldia afera. Zindar gikiran, ez uh, dakigu, susten, baina gure ustez, Zerratze uh, bat bizi izan dugu hortigoiti Gurekin uh, uh, mintzatzen ziren Eta egia uh, arrete municipal Hori uh, ukandugulaik Ebe hor zerratze bat izan dela Eta hortigoiti uh, mm -hmm. Zinez zailtasun uh, gehiu ukandugulaiekin uh, mintzatzeko Suskriptio kampainazadiko gira bera zorai 0 uh, euroko suskriptio Bilketa bat egiten duzue uh, Diendek eskuratzen aldote hori Nola pasatzen da eta zer egimear da Horrekin uh, susen egin egindugu traktabat uh, Eta baxean badira Behorza be batzu betetzeko uh, gure, uh, gure blogean eskuratzen alda Eta uh, Eta paper batzu Egin ditugu ere uh, Leku publikoetan usteko agio uh, bet beteak de like tienda que uh, tienda que carson et uh, tout edo... beti a uh, une cinac ba doit y be débat penchat sanout igortzea Mm -hmm. Eh? Oui. Je suis implayada, hein, eh, que ça allait tenir à Ysen, à Bissen, uh, on l'a coaché tachuna que c'était son personnelle. Oui, orida. Boa, duzue, bat, uh, bilzze, bilzze, Ageriko, partituz, bon, et à sembat espir du sué, sont bat bilcé et sempetura bilcé espir da serutique partie tous, bat bilduko kuyitugun, baina na Arrizkoa da 0 euroko uh, suskriptzionia izanik, diendeak ez xerioskia hartzia, da ez baita espada igortzia. Baina indiakin arasi nahi dugu, uh, wala, igorri behar dela ala ere, diustuki uh, sen txubat baitu 0 euroko suskriptzione hori, horrek. Mm. Beraz, uh, wala, zinez uh, wala, ikusten baitu zide trektahoiek edo gure blogean ibiltzen baziste, uh, ez duda hatzia uh, diustuki betetzia eta berriz igortzia, zenta O ere pizu bat uh, ukaiten ahaldu diakinez bon, pizua, pizua, xeroren gaindik uh, oai ez dugu esperantza handirik egia uh, ezan eh, hoiak um, entxatu bai gira uh, betiranik aiekin mintzatzea eta azkenan hor errandaukute argiki ezutera gurekin mintzatu nahi beraz, uh, bon, esperanza ez baina, bon, segitu nahi dugu Uztaritzen uh... zinezten, epre eh, seski joa den larumat goizian uh, duten beste egoitzabatean, entxatu zirezte hor jere berriz mintzatzen, hor baita ukaiten pageana? susi eran sunika eucala ba i jaen ez giren chatou en fait es il nous apprend j'aurais quoi une historia a chi uh, a faire un dossier dans l'indic et un uh, une piscat pusatu uh, agertia et de piscat uh, inaroshi inaroshi piscat peras ortako hautatu dugu uh, a yanego istala duaitia ba inanegia es girela en entxeatu um, antxatu, haiekina rimaetan antxarzea zen. Gehiu, haien egoitzea ina egiteko pixkat uh, prentza horrekoa. Ara, ora, idiendek badakite, beti aintzina sustengatzen dutela beraz suskriptzio horrekin, eta petsatzuta di egonen zizela, zainduko duzuela urbiretik etxea salzen den edo ez eta ze preziotan ere bai, eh? Mm -hmm. Hortan baita erarrizkoa, diakinez abastimendo hori, oztibartarek dutela eraiki, eskaini, eta beti uh, bere elburua izan dela oztibartaren garapen kultura eta soziale indako, beraz guretako, uh, xaltzia zero baino gehiagotan, edo zen gizaz uh, espek espekulazioa litaike, fain, beraz xerorek espekulazia, ere, ez <laughs> dakit nola bainan bon. Ala da <risa> E ageriko Ageriko, ozti baxen, eh, sustengo pixka bat espede duzue, bereziki hox baita eh, Gehiena pasatzen, ozti baxta baita, etxe eh, hori azken finien? Bai, bai, eta diakin behar da, u ere, uh, ukan dut dugula hainitz uh, sustengo eh, Izan da, haute txe bat zuen gain, mentuaz presioniak eta hola Baina diakin behar da, ilumila pertsona pasatu direla hilabete bat erdiz uh, Uh, Ostibarren ere pasatu ginela erri serri uh, peticione batekin eta saspieun, uh, kaxik sortzeun uh, izen pedura ukan uh, ginitela bada sosten goa orde da ere orde gaitu piskat ere ikusten dugu Ostibarren uh, behendek uh, behar dutela gune hori eta motibatoak direla diteko etorteko ordean motibag erriada eta mm -hmm. Hey. E behun txada, itz bat ere beti aintzinak sustengatzen bait, susten baitu plantuneko okupazioa, uh, zer da? Okupazioa izan behar da aterabide bat olako etxe hutzen egoera salatzeko? Nik pentsatzen dut baietz zenta um, egia da usutan eta um, Entzatzen gira beste bide batetik pasatzea utetxeekin ikustia, olako gauzak egitea, behinan um, etxe utxen arazoa horretan hemen da euskaregian, hemen dugun, eta enoztez uh, okupazioa da zinez um, uh, egin bide bat uh, behar dena, eta guk gure, gure gogoa da olako okupazioak dira. Uh, Katzia, o, efen, bidez katzia hor bai honan gertatu den bezara ikusten alda be azkenian erikoetxeak uh, onartu duela gazte hoiekin uh, minzatzia hoieak iten zuelaik uh, ez dakitzon bat haste eta hilabete aizileleg bat aian erikoetxeikin okupatu dute eta okupazioa okupazioa egin hor duko be haute txiak duan diraien ganatzerbaiten egiteko beraz bai ene ustez uh, gauzen uh, mugiarazteko okupazioa da azinez egin bide uh, Ego kibat Ongida, be eskerta zaituztegu onerat dinik Bistandena bururatuko dugu Usaia uh, dugu bezala, gomitari galdeginez Zer kantuna idu zuen Entzun, autatu zu ebiek Elgarrekin, maina, zoin izanenda Ibe izanenda, galafiz buruzaren Betia intzina kantua Ara, ere, jaz egintzen kantua Bistandena okupazioaren sostengatzeko ah, Midesker, bier, izanuntza Midesker, midesker